Ezra Vagy ott van például Jézushoz sokan úgy jöttek, hogy térdre borultak. Vagy azt látjuk, hogy maga Jézus is térdelt. We see Jesus his knees. Ez nem jelenti persze azt, hogy csak így lehet imádkozni, hiszen Jézus állva is imádkozott üdvöz. Jesus also prayed while sitting or standing. is imádkozott, másokkal együtt is imádkozott. Both alone and as well as with others. De érdemes megkérdezni magától, hogy a szíved milyen állapotban van amikor Istenhez szólsz. But the main idea is that you should ask yourself what state is your heart in as you talk to God. Látjuk azt, hogy Pál itt a szavát Istenhez, emeli az atyához. Paul lifted up his his voice to God, the Father, Szentlélek vezetésével. Led by the Holy Spirit. Sírt azt mondja, hogy az aki szólítja meg akiiről, neveztetik minden menjen és földön. He speaks to the Father by whom all nations are named in both heaven and earth. Vált annyira lenyűgözi ez az egység, hogy hogy itt is Isten iálllemébe is belefoglalja. foglalja. Uh, Paul is so so overwhelmed by this unity that even in now he, he brings that into this. Uh, uh, azt mondja, hogy mindenki aki hívő, az az Ő nevéről van elnevezve. He says everyone who's a believer is called by his name. meg a földön is. És csak emlékeztet minket arra, hogy a gyülekezet az nem csak az ami most itt a földön van a hívőknek a közössége. is Nem csak ez a közösség, akik most itt ülünk, vagyunk a De nem csak a Debreceni hívők a gyülekezet. De még nem csak a világon élő hívők a gyülekezet. hanem a gyülekezet része mindazok akik már Krisztusban meghaltak akik hívőként haltak meg és már a mennyben vannak. of the church. El tudod képzelni, hogy másoknak elmondhatod, képzeld, én abba a gyülekezetbe járok, amiben Pál apostol. Én ugyanannak a gyülekezetnek vagyok a része, a, a, a, amelyik gyülekeznek Péter a része volt. Vagy István, a más képzeld martyr. egy gyülekezetbe tartozom. the same church. Ki, újból csak hangsúlyozza ezt a hatalmas egységet. Paul again just emphasizes this great unity. És nem csak ebben az írásában, például a zsidókhoz ért levélben is külön kihangsúlyozva találjuk azt, hogy amikor gyülekezetben jövünk, akkor nem csak így egymást uh, látjuk és egymásnak a, a közösségében vagyunk, hanem mindazokkal együtt dicsőítjük Istent, akik már a mennyben vannak. It's a great thought it's also emphasizing Hebrews that when we assemble, we don't only come together with nem that we see at that Mennyivel másképp jönné a gyülekezetbe, ha tudnád, hogy ma reggel, pállal együtt dicsőítheted Jézust. Gondoljatok a church bele, hogy mondjuk küldenénk egy e-mailt e mindenkinek, hogy Péter apostól vasárnap reggel 10 az Urat. Just imagine if we sent that, that uh, uh, uh, nem meg sem mozdulna, mert azt gondolnánk, hogy valami uh, őrült Péter apostolnak nevezi magát. Of ide. course, most people would think this is just a lunatic who claims to be P uh, the apostle Peter. De fontos megértenünk, hogy Isten a gyülekezetet egynek látja, menjen és földön. But we've got to understand that God sees the entire church as one, both és in heaven and earth. <coughs> Na, nézzük, hogy mit is imádkozik Pál. So let's see what, what Paul is praying for. Azt mondja a 16-os hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Itt Pál erőért imádkozik. Azért imádkozik, hogy a hívők a belső emberükben megerősödjenek. He is praying that the believers would be strengthened in their inner man. Úgy, ahogy van egy külső embered, egy fizikai testen, ugyanúgy van egy belső embered have, is, és az is épp olyan valóságos, mint a fizikai tested. You a legtöbben megértjük azt, hogy a fizikai testünknek szüksége van erőre. Ez különösen reggel szembesülsz vele. You face that situation, especially in the mornings. Amikor ki kell mászni az ágyból. Meg kell mosni a fogadat, fel kell, öltözni, You need to el, kell dress up and brush your teeth and get ready. Általában az emberek ima élete, a fennlévő erőt, hogy felbírja kélni. like this, our prayer lives are boosted as we pray for strength that we can just be, make it and get up. Vagy fizikai erő kell a mindennapokhoz, a munkához, hogy Vagy ha elnéz, futni, akkor fizikai erő kell, hogy tizen két perc után is futni If you go fizikai erő kell ahhoz is, hogy felmászom ide a harmadik emeletre. És sokszor már ahhoz is fizikai erő kell, csak nem is vesszük észre, hogy felüljön valaki az ágyban. And you need physical strength to sit up in your bed and we don't realize that. Ugyanígy a belső emberünknek is szüksége van erőre. Same way our inner man needs strength. Csak az a tulajdonságunk van, hogy jól el tudjuk rejteni a belső emberünk erejét. De vajon, hogyha a belső embered ereje most megmutatkozna a fizikai testeden, akkor vajon bírniál ott ülni azon a széken? But suppose the strength of your inner man would be now manifest through your outer man, that is your physical posture. I wonder would you be able to even sit in that chair? Gondolj bele abba, hogy csak annyi fizikai erőd lenne most, mint amennyi erőd van a belső emberben. much akkor mennyi erőd lennénne? volna ide jönni? Would you have és van akinek a belső embere sokkal erősebb, mint a fizikai ém physical man. De Pál valami nagyon fontosat megértett, és tudja, hogy a gyülekezetnek elsőrendű fontosságú, hogy értsék azt, hogy a belső embernek szüksége van erőre. But Paul understood something of primary importance, that is, we all need the strength in our inner man for most. Erra mód van, hogy kérjük Istent, hogy adja ezt az erőt. And we've got one solution: to ask God to give us that strength. hogy erősítse meg a belső emberünket. To strengthen our inner man. És Pál itt ezért imádkozik. So that's what, what Paul is praying for. Ez egy olyan ima, amit én magamért minden nap imádkozom. Pray that I ask for myself every day. Meg imádkozok másokért. And I pray for De te magad is imádkozhatsz azért a saját életedbe. Your life. Sőt, úgy tűnik Pál imádságából, hogy mások belső erejét növelheted erősítheted azzal, hogy másokért imádkozol. prayer actually seems to imply that you can, you can uh, strengthen other people's inner man by you praying for them. Neked van olyan ember az életedben, aki imádkozik érted rendszeresen? Akinek elmondod az imakéréseidet? You ha ha nincs, akkor jobb, hogyha keresel. Ha van egy ilyen ember, aki mellette áll, vagy emberek, akik mellette állnak, tud nak érted imádkozni, Isten és tudnak hozni. God, és a belső emberedben megerősödhetsz. Be az ő összefogásukkal. In through összefogásukkal. them coming together and praying for you. Azt is világosan mondja Pál, hogy ez az erő egyértelműen Istentől van. But is nem lehet feltuningoani magadnak. Nem lehet -e előcsalogatni, Ezt csak is Isten tudja adni. Azt mondja, hogy Isten hatalmával erősödjél meg. Arról van szó, hogy Isten adja az ő hatalmát bele a te életedbe, a te belső emberedet ő erősíti meg. Nem belőled szedi azt elő. You, hanem ahogy kapcsolódsz ő hozzá és szintén mondja Pál a lélek által közben az ő erejét adja te neked. természetesen rather az is benne van, hogy ezt fogadni kell. Sokszor azt gondoljuk, hogy istennek az ereje nem olyan óriási és persze megerősít minket, de csak így csordogálva jön az erő éppen ahhoz elég, hogy így túléljem a mai napot is. So great strengthens me but only for just a little bit nem akarom nagyon kimeríteni isten erejét mert akkor holnapra már nem lesz. Strength, De Nem Pálit azt is kéri hogy Isten dicsősége gazdagságáért Szerinted mennyire gazdag Isten dicsősége? How rich is God's glory, do you think? gazdag, nagyon. Just a little bit rich or, or mightily rich? Azt, azt hiszem, hogy annyira hatalmasan gazdag, hogy fel se fognia. It's so great that we cannot even comprehend it. a csendes óceánból próbálnál pohárral kivenni vizet. from the Pacific Ocean. Felfoghatatlanul nagy Istennek a hatalma. The, the, the might of God is. És kifogyhatatlan. And it doesn't run out. És hogyha nem kis kalállal veszel ki belőle, hanem vödörszámra, akkor se fog kifogyni. És nem kis akkor se fog kifogyni és Pál ezt kéri a hívő emberek életére. Hogy Isten erősítse meg a belső embereteket. strengthen Mégpedig jó kanállal. a A lélek által. the spirit. És Isten hatalmával In God's might. Ez az amit akar az hívő ember életében. És Tudja, hogy gyülekezetként erre milyen nagy szükségünk. A, a második kérés a Pálnak az az, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal az szívetekben. The kérte Pál, hogy adlakjon ott Krisztus a szívükben.. That's what Paul for that Christ might dwell in their hearts. Egyébként, ha János 14.23-hoz majd visszalapozol, If turn back to John 14, 23, ott Jézus tett egy ígéretet. Yeah, Jesus made ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakunk. Jézus azt mondja itt ebben az ígéretben, hogy együtt fogunk nála lakni. Itt a promise that together we'll dwell with him. It Jézus az utolsó vacsora előtt a tanítványainak beszélt arról, hogy majd elküldi a Szent lákát, és hogy majd milyen lesz egy hívő ember élete miután a Szent Lélek eljött. És itt van a nagy ígéret a Jézus, Jézus részéről, hogy majd ő bennünk fog lakni. And a promise A görögbe két szó van, ami uh, az ott lakásra használnak. There's two different terms in the Greek for dwelling. Az egyik az, az állandó lakcím, a másik meg a It is a temporary residence and the other one is a permanent residence. Melyiket imádkozza az Imádkozom azért, hogy Krisztus idéglenesen lakjon a ti szívetekben. I'm praying Christ Nem, azt imádkozom, Christ Imádkozom azért, hogy Örökre, ott lakjon Jézus a szívetekre. És az imádság része az is, hogy ti ezt tudjátok, hitáltal tudjátok. Hogy elhiszed Isten ígéretét. That you God's promise. Jézus ígéretét, hogy ő megígérte, hogy benned lakik De Pál először azért imádkozott, hogy legyünk erősek, hogy legyen szellemi erő. Mert tudod ahhoz, hogy Krisztus benne lakozzon a szívedben, és enged ott lakni teljes jogú lakóként, ahhoz bizony szellemi erőre van szükség szükséged van arra szükséged van erőre ahhoz hogy enged hogy Krisztus teljes lakóként legyen az életedben you need strength god's strength ez pedig ugye azért van, mert legtöbbször az emberben van egy ellenállás. Valami, ami ellenáll annak, hogy Krisztus beengedjük az életünkbe úgy, hogy ő vegyen át minden vezetést és irányítást. There's something about us that, that resists Christ coming into our into our hearts and fully dwelling there and fully controlling everything. Krisztus nem csak vendégként akar meg látogatni néniha minket az életünkben. Christ doesn't only want to visit us as as a guest every now and then. Han nem szeretné, hogyha engednénk azt, hogy otthonosan mozogjon az életünkben. He'd like us to allow him to feel at home in our lives. hogy ne csak üljön a fotálban és hogyha kér valamit akkor Uh, vagy hogyha mi megkínáljuk, akkor ő kap valamit. Hanem átengedni neki azt, hogy, hát érezze magát otthon. Ha nem tetszik neki az asztal ott, ahol van, tegye máshova. Nyugodtan menjen a hűtőhöz ha éhes. Feel free to go to the fridge and eat. Ja, hogyha nagyon rumlisnak találja a szekrényemet, akkor pakolja ki, görja ki azokat a cuccokat, ami nem jók. If he thinks my, my cupboard is a mess, then he should take things out. Nyugodtan néz át a könyvelésemen. Check my, my bookkeeping. A levelezésemet. My mail. Nyugodtan nézze a számítógépemet a minden nap Ahhoz, hogy így átengedi Jézusnak az életedet ahhoz kell szellemi erő such hogy le tud győzni a Szentlélek ereje által azt az ellenállást, ami a természet szerinti emberedben benne van. Ott van bennünk az, hogy majd én eldöntöm. It's within us that we say, "I'm to decide." Majd én It's just as much as I, I allow. Majd én When I allow it. És ez kell, hogy azt mondja az ember, hogy Krisztus, ez a tiéd. Ahogy te szeretnéd. As you wish. Amikor te you És ezért imádkozik Pál először erőle, de utána kéri azt, hogy bárlakozzon bennete Krisztus teljesen. That's why Paul prays for spiritual strength A harmadik kérése párnak a 18-as versben hogy a szeretetben meggyökerezve alapot vegyetek. The third request of Paul is that uh, that you being rooted and grounded in love ez egy nagyon fontos kérés pár részéről. Mert Ez is az egységről szól. Azt imádkozza still pál az Efézusi gyülekezetért, hogy legyetek meggyökerezve szeretetben. Mégpedig nem akármilyen szeretetben. hanem olyan szeretetben, amit egymás iránt éreztek az a nyelvhasználat amit pálit használ arra utal hogy nem az isten iránti szeretetről beszélít hanem nem arról beszél, hogy az egymás iránti szeretetbe legyetek megalapozva. And here Paul talks about specifically us being grounded and rooted in our love for one another, even rather than our love towards God at this point. Világos az az, hogy téged Isten, hogy szeret. You Megértsd az hogy a másikat, a gyülekezetbe lévő másikat is ugyanúgy szeret. You understand how God loves other person in És éppen ezért a testvérebbe is ott legyen Isten szeretete a másik ember iránt. That's you to This love of God the other és pálita, hogy az egységről beszél, küzd az ellen az elgondolás ellen, hogy hát én meg Isten nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, nagyon bőséggel ott Krisztus az életembe, én csak a többi embert nem bírom. Olyan könnyen be tudjuk magunkat csapni. We can so easily deceive ourselves. Én sok olyan emberrel beszéltem, aki azt állítja, hogy jó nekinek remek kapcsolata van Istennel. many people who claim that they have great relationship with God, de kapcsolata más hívőkkel nincs. But they don't have with other Pedig János is, uh, például az egy János egy Hétben, vagy az egy Jánosban többször is. Kihangsúlyozza azt, hogy ha van kapcsolatod Istennel, akkor a hívőkkel is van kapcsolatod. if you have a relationship with God, you will have a relationship with other believers. Ha van közösséged Istennel, akkor a hívőkkel is van közösséged. És hogyha azt gondolod, hogy van kapcsolatod Istennel, de a többi hívővel nincs kapcsolatod, akkor saját magadat csapod be azt mondja, Pár, hogy gondoljatok bele azokba az áldásokba, amiket Isten nekünk adott. Abban nagy titokba, hogy mi mindegyek vagyunk vagyunk Krisztusban. Hogy ne akarná közösségbe lenni a szentekkel, azok a, a, akik hisznek Krisztusban. De pár tudja, azt, hogy ebben meg kell alapozódni. Paul knows we need to be in this. Mert ha könnyű lenne szeretni, akkor mindenki szeretettel lenne mindenki. If it was easy to love, would be És azért imádkozik, ezért mert tudja, hogy nem könnyű. And is Paul van a természet szerinti emberünknek. Again, goes our, our, uh, natural a következő kérdés Pálnak a 18-as versben az, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége és és mélysége és jó Pálnak a 18-as versben az, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága Isten jó voltának itt pál azért imádkozik hogy a többi szentel együtt megértsük a isten szeretetét. Megint kihangsúlyozza hogy itt nem csak arról van szó hogy te magad egyedül értsd isten szeretetét. understanding hanem te a gyülekezettel együtt Közösen értsd hogy milyen Isten szeretete. Nem csak magányos hívőként hanem a többiekkel együtt értsed ezt a szeretetet és legyen ott az életedben. Not only as a lonely believer but together with other believers you know this love and it be present in your life. Ez pálnak az ima kérése. That's az ima mert tud, vannak a gyülekezetben olyanok akik nagyon értik Isten szeretetét, mert látják a saját életükben who understand the love of God in their own lives de sokan vannak a gyülekezetben, akik nem látják, nem tapasztalják Isten szeretetét, nem érti. Bának az imája az, az, hogy együtt érceltén. So te érted, akkor mondd el If you understand nem érted, akkor megvágyál arra, hogy értsd. If you understand you a szent Lélek munkája, amikor valaki megérti együttesen másokkal Isten nagy szeretetét the holy spirit for one to understand the, the love of god together with other believers pontusan azért imádkozik pál ez mai part praise aztán askséri azt pál uh, istentől hogy hadd értsük meg az ő szeretetének a szélességét hosszúságát mélységét és magasságát so Paul praise they would understand the the, the width uh, and the length and the depth and the height of god's love nagyon fontos, hogy megértsük ebből az ige azt, hogy Pál számára Isten szeretete mérhető volt. Valami módon meg lehetett mérni Isten szeretetét. Ez egy valóság volt az ő életében. Van akinek az Isten szeretete csak egy gyönyörű képzelet, vagy egy ilyen szentimentális elképzelés. Vagy egy nagyon nagyszerű gondolat, a, egy teória. A, a, a lofty thought. De pálsámárra ez, ez valóság volt. As as És amikor Isten valóságos szeretetéről gondolkodott, akkor akkor látta, hogy ennek van szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága. És when he was thinking about God's real love, the reality of it, he saw it has width and depth and height and, and, and length. Többféle módon is megvizsgálta Isten szeretetét. He, he he considered the love of God through different angles. És azért imádkozott pál, hogy ez legyen valóság lóságos minden hívő ember Hogyha csak gondolkodsz azon, hogy van Isten szeretete, de valóságként nem látod és nem éled meg azt, az nagyon nehéz teszi az életedet. You know, Példaként, hogyha elgondolsz, hogyan állapítod meg, hogy egy folyó milyen széles. Hát egy folyó olyan széles, amilyen széles területet lefed. Milyen széles Istennek a szeretete? Hát mennyi mindent fed le Isten hát, Mennyi bűnt bocsájt meg How many isten. Are you forgiven? Mennyi hiányosságodat, lázadásodat elfed? How many shortcomings and rebellion are, are covered? Vagy hogyha még inkább akarsz gondolkodni a szélességéről, akkor ne csak a saját bűneidre gondolj. Ne csak a saját hiányosságaidra. Hát Isten azt mondta, hogy ő úgy szerette a világot, hogy az egyfilt, egyszülött fiát küldte. His only son. Istennek a szeretete olyan széles, hogy a világnak az összes bűnét, az összes hiányosságát képes elfelejteni. Because love is so wide that it is able to cover all the shortcomings and sins of the entire world. Vagy amikor azon gondolkozol, hogy milyen hosszú Isten szeretete, milyen hosszúsága Isten szeretetének, akkor kérdezd meg magadtól, hogy Isten téged mikor kezdett el szeretni. When you think of the length of, of God's strength, ask yourself, when did God start to love you? Onnantól kezdve, hogy olvasol egy egy Does it start when you read one psalm a day? Dehogy! Azt mondja Isten, hogy a Jeremiás 31-3-ban, hogy én örökké való szeretettel szerettelek téged. Az örökké való szeretet azt jelenti, hogy még mielőtt te léteztél volna ő már existed. És a szeretet az, az örökké valóságig tart. It goes on through eternity. a length to God's love. Aztán az kéri pár, hogy, hogy bár megértenénk is. Istennek a mélységét. Isten szeretetének a God's love? Mennyire mély Isten szeret is Hát talán a filippiakhez írt levél második fejezetébe olvasunk arról, hogy milyen mély ez a szeretet. A filippiakhez arról, hogy milyen mély ez a szeretet. Ahogy Jézus Krisztusról beszél, az igen, hogy ott hagyta, félretette az, az, azt a pozícióját, amiben volt egy időre azért, hogy lejöjjön a Földre, és megmentse minden bűnöst a keresztván. As we'll Christ Ennyire mély isten szeretete, hogy a, a legmocskosabb bűnösért is meghalt a keresztény. Hogy az ő szeretetéből az is részesedhessen. Hazon can, can gondolkozó, hogy milyen magas istennek a szeretete. a wonder, magassága isten Megkérdezheted magától azt, hogy hát milyen magasra emel engem ez a szeretet? How high does this love lift me? a választ megadta Pál már az Efézus 2-ben. Ott a hatos versben azt mondta, hogy bennünket együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Ennyire magas Jézus Krisztus szeretet. That's how high God's love is. A mennyek to heavens and Isten szeretete széles. Minden embert befedez. Covers all. Eléggé hosszú, mert az örökkévalóságban van, Örökkévalóságban kezdődött és örökkévalóságig tart. Elég mély ahhoz, hogy a Legmélyebb ponton lévő bűnöshoz is elérjen. És elég magas ahhoz, hogy a menyekei igemeljen minket Krisztusban. Hogy ott tűnjünk bennem. Ez is a szeretetem. Is the love of God. És a 19-es versben folytatja Pál az imát, azt mondja, hogy megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét. Verse 19 Paul continues his prayer that you would know the love of Christ which passes knowledge. Pál azt mondja, hogy ezt a szeretetet ismerjétek meg. Wants, uh, them to, to understand to know this love? a, a szélességét, hosszúságát, magasságát, mélységét, azt ismerjétek meg az életetekben. Ne nem csak hallatokról, hanem ismerjétek azt. But you would know the the depth and length and and the width and the height of God's love. You wouldn't only hear about it, but know it. Spurgeon said that mennyire tévednek azok az emberek, akik azt gondolják, hogy a vallás egyszerűen hit kérdése. But Spurgeon once said that people who think that religion is just a matter of faith, they're so wrong. It Pál mond ennek, mert a tudáson alapszik. Says, it's all about hogy tudod e Istennek a szeretetét, ismered e Isten as you, szeretetét. As you know the love of God. És persze, ezt el be, fogadjad, ezt a szívedben. a következő ima következő Pálnak az az, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. That you may, may be filled with all the fullness of God. Isten teljes az ő jellemében. God is full in his character. Ő teljes a szeretetében. Ő teljes a, a megbocsátásában, a kegyelmében. Full in his forgiveness and grace. És amikor arra gondolkodom, arról gondolkodom, hogy Isten teljes szeretetben, akkor valahogy megpróbálom elképzelni, hogy vajon mekkora Isten, hogy teli van szeretettel. And when you think about God being full in love, I try to imagine how big must he be so that azt mondom, hogy teli van a fazék vízzel. is filled with akkor azon gondolkozom nem, hogy mekkora az a fazék, hogy you mennyi dísférában. Which wouldn't imply how is is mondhatom azt, hogy teli van vízzel. Uh, legyen kis pohár. But I, I can even say, but a small cup that is filled with water. Uh, az is telí van. They both filled. Csak néven annak kisebb a, a kapacitása, kevesebb víz fér bele. But their containing capacity is smaller. Na de az is telí van. But that also filled. És pálna kez az ímája. That's prayer. Hogy Isten hatalmas ő teli van kegyelemmel és szeretettel, God és tudjuk, hogy And he's filled with love and grace and we cannot even imagine. Arasszal méregeti a, a világ mindenséget. And he's he's so great that he, he measures the universe with the sp with the span of his hand. And he's everlasting. Present everywhere. Uh, hatalmas. Erre nem tudjuk képzelni, de azt tudjuk, hogy ő telival, szeretettel és we know that és his az ő jellemével. És Pál azért imádkozik, hogy mi is teli legyünk Isten szeretetével és jellemével. és jellemével. With a and also love of God. Hogyha már egy ideje gondolkozol arról, hogy kicsoda Isten meg ki vagy te, akkor talán tudod, hogy nem vagy olyan hatalmas, mint Isten. Is képest, nagyon-nagyon picurka pohár vagy. De te is lehet teli Isten jellemével és az ő I'm And his love. ezért imádkozik Pál, hogy mindenki az, az ő hozzá képes mérten legyen teljes Istennel, legyen teli az ő jellemével, az ő szeretetével. Ezután Pál azt mondja a 20-as versben, hogy annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, fejjebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations for ever and ever. Amen. Pálit Istennek a teljességéről beszélt az imában utolsóként. Annyira lenyűgözi Istennek a nagysága és az, hogy hogy Istennek a jelleme a szeretete bennünk is ott lehet teljességgel, hogy egyszerűen elkezdi Isten magasztalni. So, Paul is so overwhelmed with the greatness of God and the fact that God's character and love can also be within us that he just starts breaks out in praise. És ez a 20 21-es vers az egyik leggyönyörűbb Isten magasztalása az Új Szövetségben. So those verses 20 and 21 are one of the finest praises of God in the New Testament. Csak Isten magasztalja és dicsőítém. And praising God. Ahogy itt átgondolja Pál azt, hogy mi mindent kér az efézusi emberek életére. Ephesus, hogy erőt kér a belső emberük. Hogy kéri azt, hogy Isten hatalmával, a Szentlélek és egy jó nagy megerősödjenek. the Amikor kéri azt, hogy Krisztus teljességet tudjon lakozni az életükben. Amikor azt kéri, hogy egymás iránti szeretetben meglegyenek alapozva. És hogy amikor azt kéri, hogy együtt megértsék Istennek a szeretetét, és azt megtapasztalják valóságként a mindennapokban, és hogy beteljesedjenek Istennek a nagyságával, be with the of God. akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy hát hogyan is lehetséges ez. a kérdés, hogy hogyan is lehetséges ez. Van e közülünk bárki aki ezt valósággá tehetné az életébe vagy más életébe. lives? Senki nincs. Senki Nobody ilyen nincs. Egyedül Isten képes rá. Only God can make that real. Azért ezért adja Pál Istennek a dicsőséget, hogy ez valósággá lehet, mert ő ezt mind megteheti az életünkben. gives the he can make this lives. Azt mondja, hogy aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedheti. Azt mondja, hogy aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedheti. Félyek, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Above all that we ask or think. Bármit kérsz Istentől, bármi olyat kérsz, amit már megtapasztaltál és azt kéred, hogy újra megtapasztald, Isten a felett képes megadni neked azt a az életedben. Remember when you uh, you have experienced something and you ask God to give that to you again, remember that He's able to give you exceedingly above all that. Hissem arra, mondjuk, hogy egy nap közel voltál Istenhez. Maybe Milyen maybe jó volt? How, és how lász, hogy most kicsit it. távolabb érzed magad Istentől. God, és, és imádkozol azért, hogy Uram, hozd magadhoz közel, engem még egyszer úgy, mint ahogy And akkor you might, volt. You pray, yourself Isten sokkal jobban közelebb tud téged hozni. even closer. Bár csak az lenne, amit már akkor megtapasztaltam. Uram, tén meg az életem. még those again in my life, God. És te meg azt mondj, jó, de nélén többet is tudok. And God says I tudok annál én, mint amit tudsz képzelni. I can do more than what you can ask. Vagy amit át tudsz képzelni. Or what you can imagine. Az az igazság, hogy mi, emberek nem tudunk annál többet kérni, mint amit el tudunk képzelni. Például a középkorban az emberek nem tudták azt kérni Istentől, hogy hat óra alatt legyek, a, um in der in the middle ages people couldn't ask god that they could be in another continent within six hours ha csak nem ázsia meg európa határán éltek most they were, lived right there at the border of the two continents és a tudtak volna gondolni hogy 6 órá alatt át lehet jutni mondjuk afrikából európába because i never imagined that within six hours you can come from say africa into europe nem is mertek ilyet kérni Istentől. They they couldn't even dare ask such things from God. Most akik már repülővel utaznak. And now people are flying the jet planes. Azok már azon imádkoznak, hogy hol van egy olyan járat, ami egy óra alatt van Budapest és Kairó között. And they they go you hogy know further say which airline will get me from Budapest to to Egypt within one hour. Mert most már el tudjuk képzelni, hogy ez lehetséges. Now we can imagine, that all this is De mondjuk azt el tudod-e képzelni, hogy egy másodperc alatt ott lehet Szkairoba? To to, to nem. Not yet. Vagy legalábbis legtöbben nem. Azért, mert a képzelőerőnk nem jut el odaig, ezért ezt nem is kérnénk Istentől. Én el sem gondoltam azt, hogy Isten milyen csodálatos feleséget készít I majd nekem. Ezért a kis limitált agyam szerint kértem Isten, hogy adjon majd nekem egy feleséget. So I was asking God according to my limited imagination. Ez szerencsére Isten nem hallgatta meg a kérését. But hogy én sokkal jobbat adom. So De mivel az agyam limitált volt és nem tudtam jobbat elképzelni annál, amit a fejembe összeraktam. But as my brain was limited and, and I, I reached, uh, reached my own limits, nem ismertem kérni. Mert hát olyan úgy sincs. De biztos vagyok benne, hogy az életetekben számos bizonyság van. I'm sure you've got many in your lives. Akár munkahely, barátok, az élet akár milyen területén, hogy Isten megmutat, hogy sokkal inkább eh, meg tudja válaszolni a kérésedet, mint ahogy azt kérni, vagy, vagy egyáltalán elképzelni tudnák. Amikor ezeket az imakéréseket kéréseket hallottátok, gondolta valaki azt, hogy igen, ez valóság lehet? Hogy megerősödök a belső emberbe és. Nagyon erős leszek I'll be strengthened in the inner man, I'll be, I'll be El tudod ezt képzelni, hogy ez valóság? This, this hát sokan elméletben azt mondják, hogy persze elméletileg egy valóság. Many say, this is de but, hogy én ez But I'm not. I don't think this can happen in my life. De Uram, erősítse meg a belső emberem, azt majd meglátjuk mi lesz. But les. okay, tudom in képzelni, we'll Ezért nem is kérem. So I don't even ask. Fú, és milyen jó, hogy azt mondja Pál, hogy annak, aki, aki sokkal inkább feljebb, mint ahogy kérni vagy elképzelni tud, meg tudja cselekedni. Vagy hogy beteljesedjek Istennel. Ez valóságnak tűnik neked. Hát így a mindennapjaidat vizsgálva lehet, hogy arra a következtetésre jutsz, hogy fú, ettől nagyon messze vagyok. De Pál dicsőíti magasztalja Isten, mert tudja, hogy Isten nem limitálják a mi kéréseink. Szerencsére Isten nem limitálják még a mi Elképzeléseink sem. Not even our, uh, won't limit God. Ő még afölött is. He can do above tud cselekedni. Cselekedni. És ez a másik dolog, amit fontos észrevenni ebben, az az, hogy Ő megcselekedheti. is Ő az, aki megcselekedheti. He is the one who's able. És ö, Ő képes rá. Ezeket ő képes elvégezni egy hívő ember életében. De a gyülekezet életében is egyedül ő képes ezeket De elvégezni. Hiába hozunk szabályrendszereket. Hiába találunk ki nagyszerű programokat. Vagy nagyszerű weboldalt. Vagy, vagy nagyszerű nagyszerű levelek. great uh, newsletters. Ezek mind áldás persze. Those all might be blessings. tehát ja, ez nem fogja elvégezni azt, hogy Krisztus hitát allakozzon a szívedbe bőséggel. But that won't accomplish Christ dwelling in your heart in Vagy hogy Krisztus szeretetének szélességét, hosszúságát, mélységét, magasságát megértsd a többiekkel együtt. Isten ezeket használhatja, hogy ezeken keresztül is megértesse veled. You these great de, de csak is Isten a Szent Lelk által teheti ezt meg. But He alone, His Spirit, can make Sokkal inkább, mint ahogy ezt el tudod képzelni vagy gondolni above, vagy kérni. Itt Beyond and abundantly over what you can ask or think. It azt mondja pál, hogy a bennünk munkálkodó erő szerint a huszas vers végén. According to the power with which He works in us. Ez azt jelenti, hogy Isten Szent lelke bennünk munkálkodik most ebben a pillanatban. Which means God's Holy Spirit is working within us right now this moment. Isten a bennünk munkálkodó uh, ereje szerint cselekszi ezeket. God will van az is, hogy engedni kell munkálkodni Isten lelkét, Isten erejét. Which implies that you work God's, uh, to work in you. Ezért is olvastuk az Apcában azt, hogy Isten adja a szent Szentléket azoknak, akik engednek. That's why we read in Acts that God will give His Holy Spirit to those that obey Him. Nyilvánvalóan, ha ellenázs folyamatosan a az Isten benned végzett munkájának vagy annak, amit tővének akar cselekedni, akkor nyilvánvalóan, hogy ez nem fogja rád erőltetni. Obviously if you continue to resist God's work and power in your life, then then he won't press that upon you. Megcselekedheti ezeket a dolgokat fejeben annál, hogy kérni vagy elképzelni tudnál. He's able to do all these. He can go beyond all you can ask or think. De Kell, hogy engedd ezt a munkálkodást te benned. Ha folyamatosan ellenállsz és kizárod őt, akkor ezeket a dolgokat lassabban végzi el az életed. Nem azért, mert te erősebb vagy Istennél. Not because you're ever stronger than God. Annyi pillanat alatt kikotzolhatna. hanem azért, mert ő szelíd. But rather because he's gentle. a szeretett kapcsolat fontos. He, he's about a love és nem fog rád nyomni valami olyasmit, amit te nem akarsz. He won't Nem fog rád erőltetni semmit. force anything on you. De ő munkálkodik benned. But he works in you. Pontásho ezért pál dicsőséget ad Istennek. és so azt mondja, hogy dicsőség legyen az egyházban Istennek. Glory to God in the church. Pál mondhatta volna azt is, hogy dicsőséget adok az én lelkemben Istennek. Ezért. Paul could said I, I give glory to God my Persze ez nagyszerű. And which is great. De Pál pont arról beszél, hogy dicsőség legyen Krisztusnak az egyházban. talks about glory to, to God in the church. Az egész gyülekezetben adjunk dicsőséget. Ezért Istennek. És nem tudom, értitek-e azt, hogy a gyülekezetnek az elsődleges célja itt a Földön az, hogy Krisztus dicsőítse. És az a gyülekezet, aki megérti is, a tervét és abban jár, mindenna, az dicsőíti Krisztus. We'll és ezzel meg betöltjük azt a feladatunkat, amire Isten teremtett minket. Through this fulfill our purpose, a gyűlökezet nem azért van, hogy egy jó kis klub legyen, Church is not about being a great club, ahol lehet jókat énekelni, Meg lehet jó emberi kapcsolatokat kialakítani. You can develop great, uh, relationships. Persze, dicsőség az Úrnak ezek mind áldás. Az elsődleges célja az az, dicsőítjük Istenet. Is uh, Istennek adjuk a dicsőséget azért a munkáért, amit bennünk mint közösségben végez. Nagyon fontos, hogy így járjunk. It's that we walk this way. Ez ennek a gyülekezetnek is a Golgota gyülekezetnek is az elsődleges célja, hogy Krisztus dicsőítse és so magasztolja. Calvary Chapel is of To, to God. és pontosan ezt akarjuk tenni, ezt akarjuk keresni. és ez, ez az az imádság, amit imádkozhatunk, saját magunkért, a egy egymásért. és átengedhetjük az életünket Isten lelkének munkájára. és akkor ha ezt betölt betöltjük a feladatunkat és Isten is bízol. we fulfill our, our purpose itt ebben az első három fejezetben Pár végig arról beszélt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. És figyeljétek meg, hogy nem arról beszélt, hogy te keresztényként ki vagy Hanem Mi, mint gyülekezet ki vagyunk Krisztusban. És majd arról is beszélt, hogy kicsoda Isten, és mi mindet adott nekünk, mint gyülekezetnek, mint áldásokat. About és most innentől kezdve kezdi majd Pál mondani, hogy ennek fényében mi az, amit tegyünk. Itt az első három fejezet arról szól, hogy milyen a szellemi életünk Istenben? About spiritual life in God. És utána pedig arról fog beszélni pál, hogy ez a szellemi élet milyen szellemi kötelezettségekkel jár. What they lead to. De addig nem akart beszélni a, a felelősségről, amíg nem tudod azt, hogy milyen a szellemi életed közösségként Krisztusban. Ezeket a tanításokat is felvettük. Ha nem hallottad az előző fejezeteket, akkor mindenképpen hallgasd meg. If you haven't heard the previous sessions, you definitely need to. Mert tudnod kell azt, hogy Isten mit akar elvégezni szellemi életedben, nem csak személyeként, hanem így egy gyülekezetben is. Mert ha ezt tudod, akkor Tudod, hogy a felelősségekkel mit kezd. You know what to do about the responsibility. Legtöbbször úgy vagyunk emberek összerakva, hogy mondjál nekem valami konkrétumot, mit csinálja. És ennek nagyon fontos része van egyébként a gyülekezetben is, And a keresztény. Van helyen. There's a room for that. De ha nem tudod azt, hogy ki vagy te személy szerint és a gyülekezet Krisztusban addig feleslegesen tudo dessa o que que a ensinaram. But if you don't know who you are in Christ both personally as a as a, as a church then it's it, it's no use for you to know what you need to do. Mert szellemi feladataid, kötelezettségeid nem azért vannak, hogy ha azokat jól csinálod, akkor jó pontokat szerezel Istennél. Because you don't have spiritual responsibilities so that if you as you do them then you you get spiritual privileges with God. hanem Isten már szeret But he already loves you. a keresztény élet nagy részben arról szól, hogy mit tett Isten, te érted, teérted és mit tesz most. Hogyha ezt tudod és érted, akkor tudsz mit kezdeni a feladataiddal. Then you will be gyakorlati tanácsokat fogalmaz. practical application advice. De ha a helyzetedet nem érted Krisztusban, akkor ezek mind csak egy ilyen bevásár. Lista lesz but if you don't understand your position in Christ, all this is gonna be but, but a shopping list. Hogy ezt kell csinálni, ezt meg nem kell to to do this and I do this. És róla, hogy neked tetszik. you select the things that you like. Ez így nem működik. It doesn't work this way. Ezért beszél pár három fejezetet arról, hogy mi gyülekezet kik vagyunk That's why Paul talks, goes on for three chapters talking about who we as a church are in Christ. És ezért imádkozik, hogy a szentlélek végezzen munkát bennünk, az mi szívünkbe mert onnantól kezdve az, hogy mit tessünk, az a Szentléleknek az ereje által fog történni. Because from then on all the things that you do will be done in the power of the Holy Spirit. Csak egy kis útbaigazítás kell. just need small corrections. Tanács. Advice. Az igének a tanácsa. The advice, the counsel of the Word. pray. Atyám, köszönjük neked az irántunk való szerelmedet. You És tényleg az az imádságunk, hogy bár látnánk téged. And our that we might see you, hogy bár értenénk a te szeretetedet irántunk. That we might your love us, bár megerősödnénk a belső emberen keresztül. Be in the inner man. Bár uram megkapnánk, uram, minden nap azt a hatalmat amit te ígérsz a lelked által Imádkozunk, Uram, azért, hogy hogy hogy erősíts meg minket a belső emberben. We pray that you us in the inner man. Imádkozunk azért, hogy Krisztus gazdagon lakozzon a szívünkben gyülekezetként. Imádkozunk azért, hogy megalapozz minket Istenünk a, a Te szerelmedben, a Te szeretetedben we egymás iránt. Uramat, hogy meglássunk a Te szeretetednek a, a valóságát a mi életünkben. És, Atyám, csak kérünk téged, hogy ezt, ezt ted valóságá sokkal inkább, mint ahogy kérni vagy elképzelni tudjuk. Kérünk, hogy cselekedj és segíts nekünk hogy a, a szent Lelked által legyűzzük a hellenállásunkat és engedjük a telelkedett munkákat. So we pray Meglátnánk, megnyitnád a szemünket a te dicsőségedre, a gyülekezetben. May merre open szükségünk, hogy az egyházban lássuk a te dicsőségedet. Lássuk azt, ahogyan Te így döntöttél, hogy itt lakozol az egyházban, hogy ez a te dicsőséged része. Köszönjük ezt neked, uram. Thank you, Lord. Amen. Amen.